не відмовиться. І я згодилася. Хто пояснить, чому я згодилася? Може тому, що вчора кось Дейнека стояв переді мною на колінах і називав святою жінкою? Чи з якоїсь іншої причини? Чи мала колись відбутись його зустріч з Андрієм? Раніше я доклала б усі можливі зусилля, щоб так не сталося. Раніше я клялася собі, що вони ніколи не бачитимуть одне одного. «Так чому ж тепер згодилася?» «З ким ми підемо на виставку?» – перепитав Андрій. «І з Костем Дейнекою», – відповіла я. «Ми з ним разом вчилися в інституті». «Багатьох знаю твоїх однокурсників, а про такого і не чув». «Не дивно, бо він живе в далекому райцентрі і майже не навідується до Києва». «Дуже хочу подивитися собак, але ж по обіді тренування». Боюся, запізнитися, а може, встигну? Виставка відбувалася на центральному стадіоні, і ми умовилися зустрітися біля Бесарабки на тролейбусній зупинці. Кось Дейнека тримав у руці букет червоних воздик, загорнутих у целофан. Тобі, Андрію, простягнув квіти. Та чия дівчина? ледь здивувався син усмішливо приглядаючись до незнайомого чоловіка, який назвав його по імені. Червоні гвоздики тремтіли в руці Костя Дейнеки. «Ну, береш», – чи то попросив, чи то наказав. Андрій вдячно схилив голову і, взявши квіти, відразу ж віддав мені. По-всякому уявлялася їхня перша зустріч, але щоб отак буденно, без вибуху емоцій, Кось Дейнека насторожено приглядався до Андрія. Їй дивився прямо перед собою, оминаючи стрічних перехожих. У них відразу зав'язалася розмова про футбол. Про що ж іще могли говорити двоє мужчин, які вперше побачили один одного. Звучали імена футболістів, імена справедливих і несправедливих арбітрів, рахунки матчів, згадувалися яскраві епізоди з міжнародних матчів Київського «Динамо», а я ніяк не могла надивуватися, що зустріч їхня таки нарешті відбулася, що земля від того не розверзлась, грім із ясного неба не вдарив. Навпаки, стоїть чудова погода: біля палацу спорту б'є фонтан, довкола якого грають діти, пенсіонери на лавках читають газети, віє свіжий, ледь гіркуватий вітерець, і я порівнювала їх. Костю Дейнеку і Андрія, радіючи, що мало схожі між собою, що Андрій невисокою доладною постаттю, малюнком та виразом обличчя все-таки більше вдався в матір, що навіть голоси в них відмінні, і манера ходити різниця. «А ти знаєш, Андрію, що футбол – це також манера мислення?» запитав Костю Дейнека. «Що футбол – це навіть філософія. Та який з мене філософ від футбольного м'яча? Жартом відбувся Андрій. І раптом запитав. А ви вчились у Києві? В Києві. Раптом ще раз запитав. Разом із моєю матір'ю? Разом із твоєю матір'ю, мовив кось Дейнека, кивнувши на мене. Але ж я не киянин, то мусив їхати за розподілом. А хотіли б повернутися у столицю. І так, і ні. Всі не можуть жити в столиці. Та й столиця не була б столицею, якби не було провінції. А в провінції провінціалів. Я зловила себе на думці. Почувалася б легше, якби помітила між ними, бодай, тінь ворожнечості, натяк на непорозуміння. Їх не було. Як не було на обличчі кості дейнеки докорів сумління, каяття, відчаю, ніщо не видавало стану його душі, в якій, здається, мала б гриміти буря. Зовсім не скидався на себе вчорашнього, п'яного, жалюгідного, що стояв переді мною на колінах і називав мене святою жінкою. Зараз це був певний своєї сили чоловік, який ні в чому не сумнівається, якому кожна фраза дається без болю. Він спокійно сприймає присутність Андрія, спокійно слухає його мову, спокійно стежить за мімікою на худорлявому, довгообразому обличчі. Адже бачить Андрія вперше.